Уявити вже просто не могла. Дівчат поклали на підлогу, а мене посадили поруч, щоб тримав. Уявляєте картину!» – стемніло. «Вже не вечір, ніч, можна сказати. Темно хоч в око встрель. Тіла в стадії трупного окочаніння, як нас на судебці, на судовій медицині вчили. Чотири руки в різні боки – Чотири ноги, де я не розбереш. Машину на бездоріжжі кхитає, Трупи перекидає. Вони то на мене звалюються, То підводяться і обнімати починають. Коротше, пісня. Хлопці регочуть, гукають, Тримай дівчат, козаче. Ать, щастя, яке привалило студентові, Двоє одразу, ще й розтягнуті. Вони ж купалися бідолашні. Ох, і натерпівся ж я страху, Ой, і набрався переляку. Та й шкода їх, це ж чиїсь діти, це ж матерям яке горе. Намагаюся тримати, щоб не покалічити, тіла вже по смерті. Їх же поховати треба, щоб виглядали по-людськи. А машину по колгоспних дорогах кидає. Отака От історія, Дмитре. І тоді уперше задумався, а чи ту професію ти, Степане, вибрав? Ой, які страхіття полковнику! Перетулилась до Маркіянового плеча Антуанетта. Давай краще вип'ємо, Степане, за майбутнього юриста. Вперше в житті я хильнув горілки, до речі, того вечора, коли приїхали в райвідділ. Допомогло. Антуанетта саме поливала квіти, як телефон попросив її допомоги. Він кликав не побазікати, врятувати. Анедочко, будь ласка, приїдь. Мені страшно. Голос Валентини був зафарбований у густо фіолетовий тон страху. Не капризування, не примхи. Розважте мене, бо нудьгую. Ні, справжній, непідробний страх. Я зараз же приїду, Валюша, тільки Маркіянові зателефоную. Але приїдь одна, без нього. І він сміятиметься. Я знаю, він не вірить. Але це серйозно. Анета викликала таксі. За якихось двадцять хвилин була на сьомому поверсі у валі. Валентина виглядала схвильовано. Анета, поглянь. Оця записка з'явилася на дверцятах холодильника сьогодні вранці. Антуанетта прочитала надряпану курячою лапою кострубату записку. Валюнчик, я тебе не забув, гусь. І все. Акуратний білий листочок прикріплений магнітом у вигляді помідора. «Анетто, це почерк Гуся. Пам'ятаєш, я тобі розповідала про цього придурка? Я думала, він відчепився. Віктор його так шугнув, що він залишив мене у спокої. Відтоді не дзвонить. Навіть випадково не виникає у мене на дорозі. І тут раптом... «Стривай, Валю, як ця записка опинилася на дверцятах холодильника». «Хто відчинив двері? Хто міг зайти?» «Мої двері неможливо відчинити без ключа. Ключ є тільки у мене і у Віктора. І запасний у Зіни, на випадок, якщо забуду чи загублю. Але вона сама не знає, що лежить у пакуночку, який я дала їй на зберігання. Вона не могла». «Може, Віктор?» «Ні, вікна таке не здатен». «Використали відмичку». Але ж, коли я купувала замок, мене запевняли, що його неможливо відчинити відмичкою. «Валюшо, теперішні злодії здатні на все. Давай попросимо Журавського глянути професійним оком. Чи не хтось до замка з чужим ключем? Чи його заступника, Віталія Сергійовича, пам'ятаєш? Симпатичний такий. Мусять залишити сліди, я читала. Господи, Анеточко, як мені страшно!» «Ще вчора я вірила, що ці броньовані двері, ці замки можуть мене захистити, а зараз?» «Якщо хтось може отак безборонно вночі потрапити в мою квартиру, і він може зробити зі мною що завгодно!» Антуанета вписалася у роль слідчого. Спершу оглянула місце злочину, потім взялась допитувати потерпілу. «Послухай, Валюшо, у тебе на дверях застіпка з ланцюжком?» Вона була зачинена цієї ночі. Звичайно, уночі десь близько першої я випустила тихенько Віктора, зачинила двері і лягла спати.